Ezkerra, ezkerra, ukabinkada. Lanaren ekonomia Kutsadura informatiboari aurre eginez ekonomia gaiak jorratzen eta ulertarazten duen zaioa Bilbo iria irratia hor dago eta dagoetargia elkarlanean Lanaren munduko analizia Lagunak egan, ametzak egan, izkinean bertan Usta bildu eta berriz bueltan Temborak eltitzea bakegu Don't Stop Bueno, bueno, bueno, amen gaude, Berri zere Bilbo iria, irratiko, Estudio eta ekonomia, saio berri bat egiteko Gure gaurko zailoa maiatxaren bateko zailon berezia izango da Eta horretarako, hamen gaude, Eki Etxebarria, Kaizo Eki Kaizo Egunon Eta berez gure gaurko menuan edo, hasiko gara e, Jon Cortazar Bilelabeitia, doktorea eta jatxe guko e, irakasle eta ikerlaria arekin maiatzaren bateko eh, bilakaera historikoa egungo egoera eta baita Euskal Herrira ekarritako valorazioa egiteko E, ostean, e, gaurko saioan nik izango dugu ba, bi, bi arduradun sindikalekin elkarrizketak. Alde batetik, e, Oiana Lopetegi izango dugu, Lapeko ekintza Sindikaleko Negoziazio kolektiboko arduraduna da Oiana. Eta berarekin, ba, maia etxaren bateko balorazioa, sindikatuko berogitamar garren urte hurrena, eta urte sindikala baloratzeko e, tartea izango dugu. Eta zaioa bukatzeko, zuria arza izango dugu, bera e, zuria berdintasun politika sozialak eta nistazun idazkaria da e, UGT Euskadin, e, eta bera zuria gaz, e, baita maiatxaren bateko balorazioa, urte sindikala, e, e, negoziazio parkatu ez ETA BAIDA ETA DIALOGO SOCIALEKO MAIAREN BALORAZIOA ETA BEREN azaroko KONGRESUAREN INGURUKO SOLA SALDA IZANGO dugu Hori dana, betiko ere gogoratuz, eh, saioa egiten dogula, bilbo iria irratia, or dago, el salto radio eta argian arteko kolaborazio baten ondorioz. Eta ba, beti, beti esaten dugu moduan, eskerrik asko zurien txuleari, or tinko, eh, saspi urte eta gero jarraitza gaitik. Eh, Bagoas. sindikal agendarekin aziko gara, esaten zuten grebako purua begira zela, baina ikusten dugu jarraitzen duela ba, jarraitzen duela grebako purua ba, mantentzen, ez? E, gaur rapiriak hogeita dituela, azte artea, e, bizkaiko grafikagintza sektoreak gaur e, e, dabil e, bigarren greba egun egiten, eta maillatzaren hogeita bi, eta hogeituran greba egun gehiago e, iragarri dituzte. Biz, bizkaiko e, Bizkaian jarrituz akzentura enpresak bigarren greba eguna izan dute gaur ere soldataren e, izostaren kontra. <totitik> Gero Bilbotarrak Bilbo tarra, Bilbo nabartzen ari garen e, greba Bilbobusekoa, e, langile greba mugogabean daude apiiaren bederatzeetik hitzarmen dugin baten alde. Nafarroan Lekarosko Locis Pharmaceuticals eh enpresako langileak bi labete erdi deramatzetek greban larri lan hitzarmen propioa lortzearen alde. <tusurra> Nafarroko deialdekin jarraituz, Volkswagenen greba eguna dute, greba eguna ditu duelak, prebentzio eta lan osasunean inbertsio handiagoa eskatzeko. Bizkaiara gueltatuz, ermuko ZF Lenforder TVako bigarren e, grebaguna egiten ari dira, enpresak iragarri deitako kaleratzen aurka. Enpresa batzordeak salatu du uzendaritzak ez diturela akordioak eta itxarmena betetzen. Eta gaurko deialdiakin bukatzeko, basauriko grafo enpresan deit ditutako lau kreba egunetatik bigarrena ere e, egiten ari dira gaur, itzarmen duin baten alde. Eta maiatzaren hogeita bian eta hogeita bederatzean kreba egun gehiago egingo dituzte. Bihar maiatzaren lehena dugu, e, langileen egune eta horretarako, ba bueno, oikoa denez, sindikatuek hainbat e, deiali daitu dituzte, agian, ba bueno, esangu honetariko bat labena izan daiteke aurten berrogeita mar urte betetzen dituelako, eh? hori dela eta haien ba, manifestazioa egingo dute Iruñean eta ondoren ba, jaial ditxoa ere ospa, egingo dute bai maiatzeren lehen eta bai haien urte gurrena ospatzeko. Bestalde, elak bi manifestazio ditutu, ditu ditu, bata Bilbon eta bestea Iruñean eta komisionez eta ujetek, biak batera e, ego Euskal Herriko lau hiriburuetan, e, baita SK eta esteilasek ere lau hiriburuetan, baina hien aldetik. Horrez gain, apur bat eremu ekstra sindikaletik, jardun koordinadorak donostian deitu du manifestazioa, eta Euskal Herriko Kontsegui Sozialista Bilbon. Beraz, ba bueno, zuen e, preferentzia edo ideologiko edo geografikoen arabera, ba bueno, badituzu badago zaue non eh, mobilizatu bihar. Dena dela, eh, ideologikoaren aldetik apurat eh, ez baduzu argi, baina baionatik hurbil kokatzen basarete, o sea, baionatik hurbil bizi basarete, manifestazio deialdea bateratua egin deitu dute CFDT, CGT, FSU lab eta solider sindikatuek, amaiketan, Sant Ur, eh, Santa Ursula plazatik, Baionan. Maiatzaren bian, osteguna, Bilboko Ken Mok taleak, egindako ekintza zuzen ez violentoa eh, eh, IAS egin zuten, eh, ekintza zuzen ez violentoa bat epaituko dute, eh, IAS barkatu goindela bi urte, Eba gerra sostengatzen duten Sergie iragozpen fiskala kanpainaren barruan. Orduan ba kontzentrazioa dute amarrotan Bilboko barroeta Aldamar kalean. Horrekin lotuta ere, bueno, orain kanpainan daude eragozpen fiskalaren alde eta ba, animatzen ari dira jendea ba eragozpen fiskala egitera. Horretarako webgune bat dago informazio gehiago hasuna gozu, eragozpenfiskala.org ataria. Vale, Eragospenfiskala.euro Eburrengo egunetako deialdekin jarraituz, maiatzaren laua, larunbata, Merkal Kalzadozeko Gipuzkoako langileak apirilean grebak aztebururo, e, bueno, apirilean grebak aztebururo egiten hasi ziren, eta orduan, ba, larunbatean ere, Merkal Kalzadozeko langileak Gipuzkoan, ba, greba egiten jarraituko dute, eurak, la, euren lan baldintzak obetu daitezen. Sidada County. Maiatzaren amabian an urrengo asteko bigandean, Bizkaiko eskuhartze sozialak 24 borduko itxealdia gingo du urrengo eguneko, bada maiatzaren 13 sektore greba grebaren beresperen. Orduan maiatzaren amabian an itxealdia eta 13 greba izango dugu. Eta jaso ditugu un bukatzeko donostiako udalak maiatzaren amairuan do, e, astelena izango da, donostiako udalak aspikontratatutako garbitzailek e, greba ziko dute maiatzaren emere arte. eta beraz hauek dira dauden deialdiak e, seguramente gehiago egongo dira ere baina ez ditugu jaso beraz gogoratu email bat da, dagoela zuen deialdiak bidaltzeko lanaren ekonomia denabatera abildua gemail.com lanaren ekonomia abildua gemail.com Eta, ba, egin dezagun aurrera zaioarekin. iru autoditu, eta langilea dela diok. Ala ere pobreak maite mintzekara, aurrezkik utxen pozterako, plastikozko erastunak, bihaxte benidoren, empresariek kurtetxeak betetzen dituzte, maiatzaren lehenen. Empresariek kurtetxeak betetzen dituzte, maiatzaren, go ka cola costayoa Coca cola la Coca cola la ta bake ja to Valerdi Valerdi diren e, kantuarekin, eh bu, e, bu e, bukatuarekin bukatuta, e, kantorekin bukatuta barkatu e, Bihar Maiatzaren lehena dugu, langile borrokaren egun importantea eta bueno, askotan, ba bueno, badakigu denok e, langileen eguna dela, baina batez ere jai ematen digutelako, baina horren e, ba, e, ba, segaitik dan langileen eguna eta askotan ez dakigu eta hori ba, argitzeko hemen e, daukagu E, gure emendakogu Jon Cortazar bide historian doktorea eta ea txuko irakasle eta ikertzailea. Egunon, Jon? Egunon, bai. Bueno, ba, hazteko alba duzu, ba, maiatzeren e, lehen adalata, zein e, da egunonen e, na, e, e, garrantzia e, nazio artean? Edo langien aserteko egunaren garrantzia. Bueno, egunon, bai. Egunon ek garrantzia e... Egun on en bakatu, dago lotuta bigarren internazionala dekin. Mia da la rogeta bigarren internazionala izango gozana sortuz e, belduzan e, Parisen. Ez bakatu, 99ean, mia da 99ean eta e, bueno, e, Jaquin bakizue gereiartan E, bat zegoela nola bait e, lehenengo internazionala e, dezagertu ostian hainbat e, zaiak zeuden eta Parisen izan bilduzen alde batetik e, internazional marxista eta besta batetik bo marxista edo marxista izango zana eta besta alde batetik internazional e, sozialista posibilista bien, bi internazional bilduzen pari izan 19.20 Eh, udan Eta eh, Bieteko batek engelzeke eh, Babestutakoak gau da Internazional Sozialista Iraultzeriak edo Hoa indik marxista bezala eh, Koizienatuetzenak Egin zuen eh, deialdi bat Deialdi izan zan Mila betzen da, urren mila betzen da, egoparkatu urren gortean, mila sortzen laro eta marreko maiatzen batean, manifestazio internazional bat egitea maiatzen batean. Eta zehati maiatzen batean. Bada, diada, estatu botoetako alderdi sozialistak dituzuelako eh, maiatzen batean manifestazioa. bat egitea da, mila sortzen eta laro eta zilean txikagoko manifestazioan gerratukako jaimarketen eh, E, martire dien, homenez, hor bakizue, jaimarketa osoan, minasortzion da lau eta zeian, poliziak langilea manifestazioaten kontra e, tiroin zuela, eta lau anarkista hil ziela. Eta beraz, bihurtu zen estatu batuetako langile klasearen eguna edo maietzen bata. Maietzen batea, bateko manifestazioa, ez zen zoik omenaldi manifestazioak baizik eta bazegoen demanda batekin lotuta hau da. Sortzi eguneko, sortzi, oi, sortzi orrutako laonegunaren eskairarekin lotuta. Beraz, naziorteko kampaina bat bezala zizan, maiatzeren bata, estatu bat duetatik zetorren e, e, manifestazio bat edo nazioarteko bihurtu zuen e, biherren internacionalak, eta e, lotuta zegoen e, eskaira horri. Sortzi, ordutako lanegunaen eskariari. Kontuten izan behar da, mila sortzeun da larogeiko amarka da osoa, greba mugimenduan, e, mugimendu gorakorra izan zara. Hau da, gireba gehoz eta gehiago e, gertatzen nahiziela, herrialde batzuk aribez australiak dia sortzi ordutako laneguna onartua zuen, baita destatu batuetako zenbait estatuk, baina soilik funtzionaren artearen eta beraz ematen zuen Erbulu lorgarri bat zara, Zue, hauze, sortzi, sortzi orrutakola negunanaz. Eta, e, me, gero ogei garren mendean zelan doa, e, aldatzen doa, garatzen doa, zelan doa, e, zelan doa egun honen bilakara gertatzen ogei garren mendean, zehar?, Bueno, egun hau instituzionalizatzen da e, jautza sobietarra gertatu ostian... Sobietar batasunak eh, jai egun bihurtzen du, baina kontuten kontutan da orduan langire klasea ez etzegola oso pozik haulaonegun eh, eh, bilakatzea dekin. Batez ere, elgurua lortuta ez bat zegon. Zerratzen da, ba, bueno, ba, Sobietar batasunean, nola pastatu sozialista bat zan, ez adun, bueno, ba, omenaldi bat egin gure buruari. Baina eh, lan egun ez da bigarren mundu gerra eh, bigarren mundu gerra pasatu arte. Alemaneko gobernuak 1970-an e, lan egun, deklaratu zen baina zoiku urte horretan... Jai egun, ez ene bai. vale, duzu, vale. e? Baina etzen bata. Zoriku urte horretan, zoiku... egun, bale, ez que dezen duzu lan egun, bale. Ez jai egun, jai egun, bale. Horreita mazazpian, frantzeko fronte popularren gobernuak ere, Jai egun deklaratzen dut, baina soigiko oita mazazpian gainea, oita mazazpiko maietzen bat alanun bat azan, eta orduan ba, erdi jaiazen ja jai egun bihurtu zuten, baina e, fonte populararen garaipena ospatzeko. Kontu edo zenberdare, bai, emedetzian Alemanian sortzer laneguna onartu zela e, o sindikatune eta patronala arteko paktu polemikorren e, ondogi hoz, babatzu diote iaultzadi bidea itxizela paktu horrego, ez da txulu bat izan zela, Eta arduan bauri gogoratze godo, komemoratze godo, hemenetzean jari egun ana <coughs> e, deklaratu zuten. Lehen gobernua e, lehen gobernua ez sozialista. Maiatzen bata jari egun permanente deklaratzean, errumaneko gobernua izan zan. Eta gero, ba, bueno, gobernu fasistek ere jari egun deklaratu zuten, baina ez naziorrateko langile e, egun bezala, baiz eta lanaren egun nazional bezala, nola baiz, kutsu interklasista patriotikoa hermanes oso zabat ba sindikatu langileak ba, boikotatzen za tusiena ben eh biermundu biga, era pasataja da e, lorpeno di sortzira dutako lana neuna na edo erdi lortua zegoenez eh generalizatzen astenda jai egundetz mm -hmm. latze europa osoan za Ondo, eta, burdan, eta gaur egun, e, zilan bizi da e, egun hau munduko langileen antolakunden aldetik? Bueno, gaur egun, e, ikusten dena da, bo, beti egon da pixka bat ezatik eh, eta bat azienan, sozialistek alde batetik egiten zuten, anarkistek beste alde batetik, eta gaur egun, ba, eta gaur egun, ba, eta gau sozialistak, komunistak eta anarkistak bakoitzabe aldetik, oso gutxitan... E, E, gertatzen zen herrialde ezbernietan batez ere herrialde kapitalistetan e, langile guztiak batea jutia. Eta hor gaur egun bizituguna horren ba, izlada da, ez da zer berria. Aberri ere badago, e, zer, e, aberri egunean badago, e, bai zatiketa hori, eta beraz ez da zatiketa bat, e, e, e, salbospenekoa doztenporanioa. Eta, bale, eta bukatzeko, bai miniatela E, horgeta lauko, bimieta horgeta lauko e, e, maiatzen leheneko euskal herria erreparatuz, mobilizazio ugari eta bas, batasun eskaza igartzen da ere ez, e, ba, elak birbonetari nion deitu du, komisionez eta UJTek eta SK eta ESTAILAZek labiriburotan, labek iruñan, jardunek donostian, Euskal Herriko Kontsegiu sozialistak bibon, agian salbuespena baionako deialdia bateratu izan daiteke, baina, bueno, zelan ikusten duzu E, euskal Herriko langie mugimendua egun honetan? Bueno, bat, eta hori da Euskal Herriaren e, Euskal Herriaren testungu eribuz da, euskal Herriko politikan egun honetan, eta berri gune eribetzen ere, Baya. egon zian ea ariotan eberruna ea txe bildu dena irunean ea txe bairena usta ditzen, gernikan, eta Euskal Herria batera donostian bosta berri gune Orrun, eh, eh Martxan 8an ere ematen dira hainbat mobilizazio ezberdin. Porrota Martxan 8a nasierade Martxan bataren antzekoa da. Bigar Internazionalak 1910ean erabakizunean estatu batuetan ja antolatzen ari eh, ango eh, angoldegosista gantolatetsu zuen, Women's Day Internazionalizazioare erabakizuenean, eskatuz emakumeen, emakume guztien boto eskubidea. E, ezan bezala, martsoan sortzean ere, e, zatik eta hori bai guztien dugun bai Euskal Herrian, eta bai e, e, e, Espainioan leztatuan, hainbat mobilizazio egontzian, eta ez egon mobilizazioa, bateratu bakarrik. Hor dut, e, maiatzean lehenan ikusten duguna e, antzekoa da. Maiatzean lena kontutan izan behar da, hartu zela, oso importanti esan zela, langile identidadea sortzeko. Hau da, okin, edo zapatari, edo soldatzaile edo arrantzale, edo e, artisao, edo oialintza langiri izatean gainetik, ze, askotan mm -hmm. e, alako e, lanbirek bazuten nolabait euren e, patroliaren lan eguna edo jareguna, ba, lang, denok langiriak gara e, izatea... E, pasatu zen, pasatzeko importanti izan zen maiatzen batean e, ritualizazio hori. Ala ere gaur egun, bazatik eta ikusten dugu, ezain beste e, lanbiren araberakoa, ba, antolatzaile ezbernekarri dute, badenak langilea, edo langile guztiak e, ordezkatu nahi zuztela, baina bai, estrategia edo ideologia politikoen araberakoa. Baina zan bezala hori, ba, maiatzen batean historian ez da, Ez da berri ezana, ez Frantzian, emeletzi lehenengo maiatzen batetan, ba sozialistak alde batetik juntetzen, eta enarkistak zaitzen zian, egun hori matxina dagun gumbi Alemanian mm. behimarko republikaren, inklusu tiroak gauten zian, maiatzen bat sozialista eta maiatzen bat komunisten artean mm -hmm. Behimarko republikan naziak bote da Beraz, ez da zer zer barria maiatzen bat hortan, ba ideologiak nabereko zateketa hu. Ion, bihar ez dira... Bakutxako hongo dira iri buru batean, ez? Ba, no, espero dugu ez ez, ez batia tirodik, baina... Provokazioa violentsia egizu batia, baina... Baina esango askotan, batasuna... Deiak izaten dira batasuna bai, baina nire banderan azpian. Iri denok nahi dugu. Denok nahi dugu, ordi. Batera izinada batasuna nire banderan azpian, eta batasuna zure banderan azpian baina bueno, esan bezuela ez da zur berria, ez da zur euskal herrikua. eh satiketa ideologiko hau. Vale, ba bueno, espero algún orduan biarre tirorik ez egotea. Eskerrikasko Jon Kortazarbil eta historiaen doktorea eta huchuko irakasleta kertzailea eta urrengora arte. Urrengora arte, bai. Bai eta bai eta halbesaino mi halbesaino mi zer bizitza dut go zer bizitza Haitira kiatta i pordi dako nagushiaren dako unaushiaren dako unaushiaren dako dako aushiaren dako unaushiaren dako naushia Nauziaren dako Nauziaren dako Bueno, bueno, bueno, erro bi talde lapurtarraren lantegiko amarmandamendu entxunetak gero eta gainera hoi nibonek esazku euskaldu na bílbora datosela laster eta salmentak ondin nio saltzen da bisela Hure <coughs> e, e, gaurko maiatxaren leheneko e, zaio berezin e, lehenengo elka, begarren elkaresketara pasako dugu Bera, e, Oiana e, Lopetegi da, e, lab sindikatuko, e, kintxa sindikaleko eta negoziazio kolektiboko arduraduna Egunoan, Oiana? Baik, eixo egunoanekin e, Bueno, e, lehen da bizi, bada, bada maiatxaren eguneko, bere, maiatxaren... Maretsaren bat, e, berezi bat, eze, labentsat. E, e, zein da zuen langile borroka zabaltzen lema horren atxean, dagoen e, bueno, ospakizun eta manifestazio eta aldarrikapen e, gakoa? Bai, bueno, ba, zabaltzen daitu diogu, ba, bueno, badalako aurten labek e, berrogoita urte betetzen ditula, berrogoita marrurte e, sortu zenetik, eta e, zabaltzen, bueno, ba... E, Metafora batera biltzen ari gara, eta badala zuaitza, ezta? zuaitza sustraietatik sortu, hazi, eta adarrak nola zabaltzen ezta, eta, bueno, ba, lap, ikusten dugu, ba, bueno, ba, sortuzela, en, orain dela berroa eta marrurte, bere oinarri eta sustraizendoiek mantenduz, azten joan dela, eta orain, ba, bueno, ari dela zabaltzen, sektore eta iremu desberri netara, ari dela, ez, zabaltzen, Eta momentu honetan ba bueno, ba 50. betetzen dugu honetan, ba gaude. Inezko ordezkaretzarik Zabalena, e, ba, daukagun momentu batean gaude, eta gainera ba bueno, ba ez, gen dukan helburua, ez? 50.000 aziliatu lortuko zai genizuen ba 50. urtehorrenean, eta bueno, ba lortu dugu eta hor, eh lehen maiatzaren leena ba gure laben ostak horren baitan ekokatuko dugu beti ere, bueno, ba langileria Ba bere eh, eskubide eta eraldaketa sozialaren defentxan borrokarako deie ginezan gilleriari. Bueno, miabe, eratxilu eta irurrogeita amalauea, sortu sanlap, eh, garaiko euskal herria eta gaur eguneko auso desperetina da. Ez dakite Ay. jatorri horretako edo berrogeita margarren urteko bilakare horren inguruan, bat edo bi edo iru edo nahi dosun beste, egin nahi baduzu noia na? Uh -huh. Bueno, E, lab sortu zen, bueno, ba, oinarrietatik sortu zen sindikatu bat izan zan ez da, eta bete esaten dugu inolako babesi gabe, inoren babesi gabe, langileen babesarekin, langileen babes babalarekin sortu zela, baina ez e, babes, orduko ba, alderde politiko edo patronalak edo inor gustatu gabe langileen e, indarrarekin sohidik sortu zen sindikatu bat izan zela. Eta ibilbide guzti honetan, ibilbide zabal honetan, Ba, mugarri asko asti daitezke, baina ba, aipatuko ipatuko nituzke. Eta, bueno, bat da e, 12.10. erogu eta malau ean ordezka garretasun e, sindikatu izatera lortu genuen eaen, euneko ama ordezka ordezkagarretasuna e, lortu genuen eta horrek bueno, ba, ba gauza askotarako ateak zabalduzuzkigun, ez? Negoziazko kolektuoko maietan egoteko edo beste hainbat ere ere hainbat eskubide manzuzuzkigun balagien eskubideak Ba, beste berme batzuekin defendatu balizateko, eta hori mugarri oso garantzitxu ezan zen labentzat. Eta urte berean, beste mugarri bat ere urte berean, aipatu nahi nuke, ba, labek plan feminista onartu zuela, ez? E, labek, bueno, ba, bilbide luze egin dugu, sindikatu feminista zat daukagu geure guru, Bai, barne mailan dagokioen, eta baita ere, Ba, bueno, ba, garatzen dugun ekintza sindikalari dagokionean. Baina hori, klaro, ez da hutsaz gertatu, ez? Eh? Ibilbide oso baten emaitza da eta azpimarratuko nukeen ba 1984a, eh? Baendela urte asko da, orain dela 30 e, urte da ba, ba sindikatuan ba plan feminista onartu genudela. Beste mugarri bat aipatuko ni eta eta izango litzateke 2008ko krisia. 2008ko krisi gogorra Segreba Oroporrekin, eh Segreba Oroporregen genuten, 2008-2013 tarte horretan Euskal Gehienko Sindikalak deituta, Euskal Herria gogor erantzuten zien, ba bueno, krisiaren ondorio hartzar diren, eh, eh batepat Espainiako gobernodetik hartu zituzten erabaki hartzerakoiei eta neurri hartzerakoiei. Eta ondorioak ere utzi ditu, ezta, ondorio, ba, bueno, ba, nola ikusten dugu, urte guzti ondoren, ba, nola ez den prekaretatea areta gehiago, nola ezberretasun sozialak areagotu diren, porrezte areagotu den, eta bar, eta horrek eraman gintuen, ba, ba birpentsatzenera, ez, birpentsatzera, e, ba, engungo ere sindikala birpentsatzera, e, eta e, birpentsatze horren ondoren, ba, bueno, ba, Lana kapital e, gatazkati ba, kapital bizitza gatazkara nola e, saltoa urratsa eman genuen eta hasi ginen bagonoa, eta ekosozialismoak, feminismoak, antirazzismoa egiten sindikalismotik, eta horrego ba, goa. Ba, bailaben eta uste dugu gainerako sindikatuen e, ba, errealitatea aldatera e, eraman gintuela ez. Eta e, azken mugarri bat <laughs> aipatuko nuke eta da bimilaetagarren urtean, E, balabek sindikatu nazionala izatea erabakiz duela, Euskal Herri osoko langileria e, ba, ordezkatzeko asmoa e, e, ekin, bueno, bere egin zuela, eta asmo hori antolatu zuela, ezin Euskal Herrian antolatuz, sortuz, eta eta dauneko ba, bineagarren urtetik ere, ibilbide oparo egina daukagu Iparro Euskal Herrian, eta ia badira urte, urte asko ba, sindikatu nazional bakarra, garela Euskal Herrian. Oia kai pato conitoske. Bai, jo sondo de Villaquera Politata eta eta Potoloa bait ere, em, apurtzube deure egunera gaurko egunera ekarriz, eh besaten da 2023a ba apurtzube eh eredu sindikalaren edo borroka sindikalaren ba Ba, berrikuntza batzuk arredituela, eh, se borroka sectorialak nahiko txu indartu direla, esan zigun noindela azte batzuk elako sein, sein komisiones obredaseko arduradunek. Ez dakite urte sindikalaren valorazio moduko bat, edo zuen lap, lap, lap, lapen aldetik, zeraren ba, ikusten dozue gaur egungo ba, borroka sindicalerako, eta, bueno, bereziki, zua arduradunazaren baita negoziazio kolektiboko egoera. Bai, bueno, E, gu, bueno, iten dugu, or, e, oroar, e, ustaian egiten dugu elako errepaso bat, ez, urte osoko ikasturteko gu seietzen geha, ikasturteko errepaso hori egiten, eta aztertzen benetan urte horrek eman duena, ez da? Egia da, ba, bueno, orain bi urte ba, oso e, irekita bukatu genuela urtea, ez da? E, gatazka batazka, asko irekita, eta iazko ikasturtea dagoenekoia ja, gatazkak isteko urte izan zala, botoaz, borroka asko aktibatzea, baina baita aurreko urtea ere, eta <coughs> eta urtengo urtean, bueno, bai, ikusten duguna da guela, gu, ere ikusten duguna da, eta, bueno, elea ere datu diotez, aladiotez, gerota langilek gehiago dauzkagula iztarmen bat indarrean daukatenak. Hau, ez da soilik urte honetako e, borroka eskerrezan da, urtez urte ari gara Eremu hori zabaltzen ez da? Gero eta langile gehiago dauzkagu, hitzarmen e, ba, bat indarrenan zaukatenak, e, goratu behar dugu, 2008an, e, ba, 2008an lan erreformak bertako eremua haultzera e, eraman zuela, eta orduan hasi ginela ba, gero eta langile gutxiago e, zaukatela hitzarmena indarrean. Eta 2007an aurrera, 2006an ja e, akordio inter, e, interprofesionala lortu genuen bertako eremuan olabait, Ez zera bat, baina nola baita bilindatu. Eta ikusten dugu 2007-ek aurrera gero eta langilekiago e, dau, daudela ba, bueno, ba, izarmen sektorial baten babespean. Urtengo urtea izan den, benetan e, izarmen sektorialak olako urraiz e, nabarren bat izan dutenak, zabaltzeko eta bueno, nik zabaltzan jarriko nuke, e, ez detuzte datuak hori esaten dutenik. bestelakoa lakoa litzateke ba ba sindikatu bakoitzak e, urtebakoetan jokatu du papera, ez ba, eta hor da uztago. Ba, dela iaz, horren dela bi urte, ez? Hainbat langileek kolektibo zabalerri, zabalari eh eragite ez? Arabako eta Bizkaiko betarteentzako hizarmenak, hauda, urte zu urte aregara gero ta langile geia gori, eh ba bueno, ba ez? Ba hori borrokaren ondorio ba bes hori, teori ere garbi ikusten dugu. Eta aurten nikusten dut e, urrats e, urratx desberrinak aurre amaten egera eta horiek garamatzatela gehiro eta e, eremu zabaleagoetara iristea eta gehiro eta langilea gehiago izatea. Edo noladek, puntuan izan behar dugu, baditu gula, e, langile kolektibo asko, itzarmen kolektiborako orako edo negozatzu kolektibo orako eskubiderik ez dutenak, e, batzuk, e, ba, bueno, ba, e, egoera irregularra handa doelako, e, langilea emigratua zarinaiz, Beste batzuk etxeko langileek eskubide hori ukatzen zaielako, edo beste batzuk, ba, bueno, ba, autonoma faltsu uisa eh, onarruta daukat daudelako, benetan langile ez zaira etanbarko luketena. Eremu batzuetan bai, aurrera pausuak, baina oraindik ere eh, egiteko asko daukagu langile guztiei txapelorekor bat eskintzeko. Bueno, badakigu eh, lab sindikatuak garrantzi handia emoten dozuela do ekintxa sindikalari eta borroka sindikalari Baina badakigu baita ere langile eskubideen aurrera pauso eta ba, legeak eta araudiak ba importantzean dia dekoela eta hor 2008 bateko lanerreforma baita eh, eragin bat izan du eh, itxarmenen blindajean, eta eta deskuelgearen eh edo edo sai sai sai kontrako jarrera ukin garaian baina eragina ukin aldu baita ere borroka aparte lan erreformare ondorio bat izan alda baita em em sektore itzarmenen gorakadau jo bat dela ez ezuste eh guk hemen eta tanikoz betez bakarrek guk beste sindikatu baten batek edo batzuek ere Itzarben guzti-guztietan sartu e, izan ditugu ultraktibitate luzeagoen edoen definiduen klausulak eta nolabait blindajerako berremeak eskaintza zituzte klausulak. Ez nuke esango e, erreformaren ondori izan denik. E, e, Guk, gure e, aldarrikapen nagusi bat bai izan da bertako negozio zeremua blindatzea eta hori oraingo zaur gaurko e, egin gabe daukagu 2010ko akordioak egia esan e, eman zigun horretarako aukera eta eta asko egindunik, hor gehiago jokatuko nuke afera eta eta zain beste laner e, ekarri digunak Esan bezala bertako ezarmenak sinatzen genituen eta ez bakarrik e, ez ez ez ez bakarrik jarreko harreta LANen beste sindikatu batzuk ere E, e, oso kontu ahondiz ibili garen lako izarbenak xinataz, eta ultraaktibilitateak, blindajeak nolabait e, bermatuta dena euskalako. Eta e, lanerreformaren beste ondorio bat ere e, im, ba, izan da ez, e, bueno, ba, 2020-asunaren e, murruzketa eta bar, baina bueno, guk hasi eratekan oso e, tentuz ibili ginen, e, datu horiek interpretatzerako garaien, Eta gaur egunean ere ikusten dugu da, bueno, nolabait estatistika nolabait hobetu direla, baina benetan laneremuan gertatzen dena ez dela hobetu ez eta baba, e, autonomo o autonomo markaatu. Eh Jesus, e, itzarme e, kontratu marka kontratu finko eh finkoak edo ditun zaienak, areagotu direla, eh aldizkako finkoak areagotu direla eta nolabait Lehen, 2000-ean ziren hainbat kontratu ba, gaur egun beste dugura batzen bidez eh, ezkutatuta gelitzen direla. Bueno, e, ba, bukatzeko hollana, ba, de, lusatzea deia biarre maiatxaren batean, amaika tarditan e, e, iruñeko gaztelu plazatik abiatuko da manifestaziora. Eta berez, ba, badakigu ba, programa Oparoa deko zuela, eta ondo pasatzea, borroka dinamikan indartseko aukera emotea, eta bueno, aurrengo ba, batele arte. Ni esker, ondo izan, eta arte. Gero Agur. edikatua bestiaren txuneta gero gure gaurko mahiatxaren bateko zailo bereziaren azken elkarrizketari helduko dotxagu bera zuria hartza da, UGT Euskadiko berdintasun politika sozialak eta aneiztasun idazkaria eta, eta baita ere lanaren ekonomia zailoko e, e, oiko kolaboratzailea Egunon zuria Kaixo, kaixoion. Bueno, el eh, Endavisi maiacharen bateko eh em de Jaldia eginduzue komisione sobre las batera, Euskal Herriko lau eriburuetan buruetan, eh soldatak eh enplegu betearen aldet, lanaldi laburragoa, soldata hobeak aldarrikapenarekin, eh zein uh -huh. da zuen eh bihar, o sea, zuen eh, bieme datagoizaro komaiacharen baterako leman, Azalpena edo, edo edo edo irispide estrategiko Vale. Ba, bueno, gure ustez enplegu eh, osoaren aldeko apostu firme behar dugu, etorkizuneko enplegua sortzeko arau esparrua obetu behar dugu. Lanaldi murrizteko unea da, lanaldi partzialeko kontratazioa obetu arau unea, eta badagaraia balan kontratua babesteko, kaleratxearen erregulazio berri baten bidez. Bestalde, ba, industria politika eta sektore garapeneko politika e, bultzatu behar dira, bebai. eta e, bueno, ba, zaintza estrategia indartxu bat edatzeko unea da, zerbitzu publiko guztiak eta erritarrei harreta emateko zerbitzuak berrezkuratxaren esparruan, gainera, ba, familiako zainketen feminizazioa da, Generoko soldatarrakala asartzen duen elemento nagusia, gure ustez eta ba, bueno, ba, ba gure erronkak e, orain ba, dibidez, ba gazten lan prekarietatearekin eta emakumeok pairatzen dugun genero arrakalariarekin amaitzea lantokietan dauden LGTBI pertsonak ba armairura ez itultzea Edo e, langileek e, badezgaikazun arrazoiengatik diskriminaziorik ez jasatztzea. <coughs> lan diskriminazio horiek e, antidemokratiakoak dira e, lantokietan eta gaur egun inoiz baino gehiago ezinbestekoa da sindikatuak e, gogor aizatzea bide gabekeria hori desagertzeko eta elkarrekin lan egingo lan egiteko. Ba, lan ingurune, ba, ekitatibo, errespetuzko eta oinarrizko lan eskubideen, ba, desarekin, komprometitu baten alde. Bueno, gainera, urtoan izango da, lanaldia murrizte gutxitzeko urtea, ez, badakigula, bai, eh? Espainako gobernoak lanaldia, aztean, ogeita amazazpi ordu eta erdira gutxiztuko dauela, eta hori, e, ugeteren norabide estrategikoan, zueke aldarrikatzen duzuela, aztean, ogeita amabi ordu lan egitea, lanaldiaren lan orokortzea, e, orduan, bueno, bai, egoteko aukera dakogu bilakera honekaz, ez? Bai, bai, noski. Han eh, ba, eh, egotenra eh, lanean hori ba, horrela horrela eh, izateko gure ustez eh, lehen esan bezala oso importantea da, hori ba, murrizketa ba, hori ba, lortzea. Bo, bueno, urte sindikala balattzeko apurtsu be eh, orain zu baino harina ulabeko arduradun batekin e, bueno, seguramente ikuspegi desberdin izango duzuela lan uhum. erreformaren ondorioz, badaki guazken bi urteetan asko bibifikatu edo bizitu dala e, ba, lan itxarmenak sinatxeko joera, baina be, e, ba, ikusten dugu sarritan edo ba, por, adibidez sektore publikoan Ba ugete ez da huela e, beste sindikatu nagusiekin e, fronte, fronte bateratuan parte hartzen ez dakite horren asalpena edo zein da horren, e, horren horren arrazoia. Bai, bueno, su que ando suyo, eh, Administración Público Ana bai. Ba, bueno, eh, esaten dutenez, ba augeten greba egiteko deialdiak egiten ditugu soilik helburu zehatzak daudenean. Eh, ba lan eta gizarte eskubideakobetzeko eta ez dugu greba deituko ba elburu helburu argirik gabe izango gara gardenak eta zintxoak ba, interes politiko eta alderriko irik gabe. Ugete, benetako aurrerapenak penak eh, lortzen dituen sindikatua da. Ba, Euskadi lortu diren hobekuntza bakarrak Madrilen. Ugete erena korreo izan dira, administrazioan ere bai. Ba, dibidez, erretiro partxeaga, eh, ordainzari igoerak konsilioazio horako licentzia eta baimen berriak, lan aldi aztean hogeita amabi hor du murristeko ekimenak, eta e, behin behin eko tasuna, euneko murristeko akordioa. Ba. Langileen eskubiden alde lan egiten dugu ekintza barduratsuekin, eta behin ba, behin behin eko tasuna, eko bekuntzak Bueno, bai orduan duan, mm, egia da, E, nik behintzet ados nauzu, e, esate dosunean gaur egun Espainiako gobernutik etortzen direla e, Euskal langiliriaren txako bekuntza nagusiak baina baita badakigu ez, ez bakarrik Euskal Herrian bezik eta edo, munduan edo non e, langile borroka eta langiliren antolakunden arteko batasuna ba dekolaberean garantzia eta edo borroka frontean alternativa bakarra ba negoziazio maaiak edo edo eztabaida sozialaren ekimenak dira eta egia da baita ere eh ba, Euskal Herrian eta bueno kaso honetan Bizkaia Gipuzkoata eta Arambandekogun eztabaida main hori eskojalaritza kultatzen duena baina ez, ez duela izatenari ari lorpeni edo edo dinamika andiri que se da kito revalorazioa eta aurrengo eskojalaritzari uh -huh. begira seindan UGTren eh valorazioa ba ba bueno guretzak espazio horiek oso garrantzitsuak dira e, gizarte Eragileak garen ez, ba, bai e, Euskadiko ekonomia eta gizarte arazoetarako, batxodean e, lannarremanen kontseilan eta elkarrizketa sozialerako mailan parte hartzen dugu. eta bueno, lehen esan bezala gure ez garrantzitsua da hor egotea langileen interesak defendatzeko horrela gure gobernuen politiketan eragiteko aukera dugu. Estatu ban, ba, zuke zanduzu, e, akordioa ondia, glortu dira, ala nola ba, erreforma eta pentsionerreforma, eta hauek e, langilen bizi baldintzak hobetu dituzte. E, lein, e, bein, bein ekotasuna murriztuta, e, pentsioak igota, eta lanbidearteko gutxieneko soldataren igoera aztu gabe. Hemen, e, funtzean, ba, ba enplegu, enplegu arloan, Eta, e, bueno, ba, ba lortu dugu e, akordioak. Eta, enpleguaren eta lanbide eziketaren arloko akordioak. E, Ala ere, ba, bai, e, azker, denboraldian ez da jarduera handirik izan, hautezkundeak izan dira, eta, eta, ba, orain, o, osatuko den gobernu berriari, Gizarte eragilekin elkarrizketan aurrera egiten jarraitzeko eskatzen diogu, bafuntzeskoa idutzen zaigula langilen eskubideako betzeko. Gure parte hartzea eman behar da balan eta gizarte arloko politiketan. Ongi zuria eta jabukatzeko bimila e, an lauan azaroan EuGren e, berrogeita laugarren kongresua ospatuko duzule, Badakigu UGT mila sortziehuneta laurogeita sorttzian sortutako uhum. langileen antolakundea dala, Euskal Herriko lehenengoa, e, langileen antolakuntzari begira, e, zein da honetarako deko zuen erronkak edo edo hori hori antolatzeko bidean zaien e, hildoa bai, bueno, ba, bai, bai, orgaude, eh, ba, gure lana kanpoan planteatzeko moduari buruz azieraan itxegindut eta ba, ba bueno, e, gure etzean gure kongresuak egin aurreko eh, ausnarketaldian gaude. Ba, zuk esan duzu arazoan izango da, eh, azaroan barkatu izango da e, kongresu konfederala eta datorren urtean UGT Eskadiren kongresua eta ba eh honetan eh esan dezuke desakegu gure historia luzean zehar zuretsan dusun bezala ba e, demokraziaren berdintasunaren e, modernizazio ekonomikoaren eta justizia sozialaren balioak defendatu ditugula eta politika sindikal e, berrichaile eta integratzaile batean txakondu dugula gero eta e, pluralagoa eta e, aldakorragoa den errealitate batean langile guztientzako sindikatu baten proiektorekin korentea den politika sindikal batean, ezta? E, Baina elburu hori ez da bater ere erresa ba, gure e, ikus moldeak, e, jardunak eta adierazpenak etengabe e, egokitzea eskatzen baitu. Eta ba, horrela gure funtsezko eta ekintza programen planteamendu amendu horretan ba, kontuan hartzen dugu, jetek beti e, mantenduko duela bidegabikeriaren eta diskriminazioen aurkako kompromiso irmoa, langilaren e, lan balditzak obetzeko eskelfinean finean em, ba, lanaren balioa enpleguaren kalitatea defendatzea eta ba, sindikatua indartzea dira gure estrategia sindikalaren oinarrizko helburuak izan ere ba ez nahikoa enplegua sortzea gure ustez e, baizik, baizik eta enplegua txukuna izatea hauda ba egonkorra segurua eta ondo ordaindua ba gure aurtengo lemak esaten du bezala Oso hondo, eh, baiar bueno, eh, UGT eta comisiones, eh, batera, eh, uh -huh. bilbotik, biosakaratutika maika tarditan, irtengo da manifestazioa, uh -huh. Euskal Herriko besti riburetan baitare, antoratut do suye manifestaldia, eta, bueno, eskerrik asko, suria arsa, Vai. berdinta vale. sun, politika asociara, ketanista suni daskaria, asko berriro ere lanaen ekonomian uh -huh. eh, microetara gertura txagaitik, eta urrengo arte.: Eskerrik asko suei. La vida es como un pueblo con una sola calle, la misma de llegar y de marcharse. La calle de este pueblo tiene dos horizontes, de frente la esperanza, a la espalda el olvido que es una forma de nombrar recuerdos. Llega el circo al pueblo, pueblo como esos pueblos con un montón de muertos y tres o cuatro vivos. Los vivos se asoman a su paso, a los muertos no los asombra el circo. Es para algunos la risa como el remiendo que escapó de la camisa barata, de raso, del eterno payaso que brinca y brinca de fracaso en fracaso Pasen a ver al tonto que recibe los sopapos y al trepador que prendido al palo encabonado pisando la cabeza de cualquiera, descuelga la piñata y recibe los aplausos. ¡Pasen a ver! ¡Pasen a ver! Ahí viene el mago que nos vende sus quimeras, inventa dioses, religiones y banderas. La paz, la verdad, la lleva en su galera, y a una paloma la transformará en cadena. Pasen a ver al talento el gran gigante que con los brazos y los pies encadenados ha de luchar contra mediocre, el más tenaz, el más feroz de todos los enanos. Pasen a ver, pasen a ver. Bueno, eta guardiko hamabitik bi minutura pasata, leku hau bar dagoa izabal magasineko lagunei gure lanaen ekonomiak gaurko zaioa, maiatxaren bateko zaio berezia e, oso em, sakona izan dela uste, uste dugu, amen, e, eki etxebarria barria eta biok egindakoa badakizue e, ikuinda gula Jon Cortazar, ehatxeuko e, irakasleta ikertsaila, ikuinda e, e, gula baita ere labeko Oiana Lopetegi E, negoziazio kolektibo eta kintxa sindikadeko ardura duna laben, eta bukatzeko saioa orain zuria hartza gazbukatu dugu bera UGT Euskadiko berdintasun politika sozialak eta niztasun idazkaria. Gaur esin izan dugu argia eta leukin, biharko jarraipena maiatxaren batekoa ondino publikatu barik dago, baina edo zeinean badakizue lanaren ekonomia, e, bilbo iria, hor e, dago, e, salto radio eta argian arteko kolaborazio bat baita arroza zareko beste irratietatik zabaltzen dana, esker esker milea Euskal Herri osotik e saio zumehau sabatzen dozuenei, eta bueno, ba, badakizue betiko moduan Ibonburgoa Burgoa manduetan egondala baitare, hane zabala laguntzen egoten dan bezala, eta edo zeinean horrengo ba, saio eta e, programetan ba, berriro entxungo gararkar. Ezker milea zuri, batez ere, entxule maitia. Gero arte! <mulik> Ahí van las fieras que les dicen y el domador bajando el brazo La inteligencia, la forja, latigazos, la historia de siempre No hay peor tirano como un esclavo con un látigo en la mano Allá en lo alto, equilibrista, en el alambre Se tambalea, se tambalea como un poeta en su hambre Se agarra de Dios, de su fe inquebrantable Y cambia un pan por sus sueños en el aire Y viene el dueño de dinero con su trate con su cigarro y su bigote señoriales peinado, aseado, siempre está ocupado él es quien lleva las ovaciones finales y cuando el circo de la vida ha pasado nos quedamos del camino en un costado somos los muertos que decía yo al principio nuestras vidas del trapecio